zonera eza musika en fin, zikiare ialta martxan da irola Garrasika astero asteleen asteazken eta ostiroletan iuntzeko bederatzitatik amar terdietara gurekin harremanetan jartzeko deitu bederatzin lau lau ogeita bat iruro ogeita amar iruro ogei telefonora edo bidali e-mail bat garrasika punto Garrásica, entzun, ausnartu eta parte hartu. Los artistas, Ajá. y en especial los cantores, no, pero todos artistas del pueblo debemos colocar nuestros esfuerzos al servicio de la causa mayor, de la causa más justa y más noble que existe sobre la tierra es la causa de la igualdad social y nos tenemos que organizar esa era de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes la única manera que aquí, estamos defendiendo de tipo. Esta es una listadura en cubierta capitalismo sí. arengaray pelín agustina vayanse al carajo yanquis de mierda y aquí hay un de origen indígena final, con los de de una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo no clase conciencia eco eraz conciencia aportu inertia berrez curatu esencia corado atencióa gaixo gabon garrasica entzuleok gabon gustio i hemos llegado de FM con asaspi.gostan y lo la irratian bestas telemates hori da Aspaldiko partez berriro biak, eta, bueno, gaurkoan gure bigarren estudio netan, ez da gure lekukutxuna. Eh? Ez, ez da gure da habitata aparte eta igarriko da teknikaldetik Igarriko da, igarriko bai. duzu, Baina, eh? e, bueno, mentxe gaude, ba, garrasik hau berriro indar berrituta, gogo, salbisten mordoarekin, eta gaur bai, pare bat elkarrezketa, bai, lotuta. Juh, bai, hori da, bai, eta agenda punturen bat, be bai. Hori da, eta, bueno, igual e, komentatzea... Gainetik langañetik aurko bielkarresketa kalde batetik e, Julen Orbea izango dugu gurekin badakizu e, greba e, greba izango nuen ese e, iritzia libre do bueno hormena e, de denean eh kanpaina horretan ba bi ausipetu zeuden kartzeleratuak izango izateko arriskuan Julen eta Maku eta gaur jakin izan dugu bueno ba kartzela sigorra eh aldatu dietela eta bueno posiki eta bueno valorazioa eingo e, eta posiki gon kartzelara esartzearren ba bueno valorazioa dute Eta, eta gure bigarrengo elkarrizketatuak ba Errekale horreko kideak izango dira, bueno, ez asko de izan zirela baina gaurkoan ba gurekin asteburu honetan izan duten Lan egunaren kronikatzoa egiten etorriko dira, era bueno, ba, baita komentatu aurreko asteetan ba Errekale horren bizizan den giroa, ez, hondiren identifikazioekin, eta ba, bueno, zelan desalojo Egoera posible horrek be, Bere horretan jarraitzen duen eta bueno, होतaz teno las cosas Bai en historia adoctrina tu actual física la pesala el hilo sala tu intasuna astu capitalarenpean da salbu gishakia gishakiaren preso maquina progresuar en fracaso Ignora chesta tin programatua kisakia preso u makina progreso al en fracaso Bonota esa eta beti gogoralaste gustatzen zaigun bezala FM 27.5 tañ zu tenarisaretirola irratia bilboko irrati libreak miga bederatzi dondela logitza gaur arte jarraitzen duena, espiritu berdina mantenduz, eta euse da garrasika, zuen kontrainformazioa erratxa joa, azteleen eta azteazkenetan momentuz badagoela, euskeraz gaur eta gaztelelaz azteazkenetan, eta e. errepik aste arte eta ostegunetan, e, goizeko amarretatik amaik aterdiak bitartean, eta asteazken eta ostiraletan, goizeko zaspiretatik sortziterdiak bitartean. Hori da, ui, eta... Gua, programarekin kontaktuan jarri nahi izan ezkero, bak, izuezu, kolektiboen edo herrierako helbizteren bat elarazteko asmoz, garrasika.info arroba gemil.com duzuela. Eta gero, baita programau zuzenean denez, irratiko telefonoa behortxe daukazuela, bederatzi lau, lau bi bat, saspi 060 dena, orain zuzenean sartu nahi izan ezkero, edo bestela besteren momenturen baten mesutxo bat usteko erantzun gaiuan eta weborria 3bcoitz.sinominio.net/irola eta bertan ba euskasoe eta bueno irratsaio informazioa baita ere eta gurekin harremanetan jartzeko irola@sinominio.net imeila suen chat ba prester ere hortze <tipa> Eta gaurkoan, bueno, lehen kareagari eskapau intzaio grebalariak aske, baina ez, gaur, ez ziren gaurko elkarrizketatuak, baino bai gurekin daudela gaur musika jartzen, ba, precisamente grebalariak aske ba, plataformaren zate, bueno, urtsi tateieren zate kantua egintzuten bikide, gorka suai eta endikalaen, ba, diskoberri bat plazedatu bai dute, eta gurekin izango dugu programantzea, harba lagun. Eta agendapuntutan irakurriko duzu goe aiekateratako prentxabarra horkezpen egin baitzuten deustuko subia, no, Euskaldunako asti horrean. Bai, eta komentatu unoski guztoko izan eskero, ba, taupakaren web horrealdean topatu izango duzuela disko hau eta taupakak, ba, plazaratzen dituen ba, besteain bat alderen diskak. askea? Bai, eta bestelako sorpresatxoak ere badaukaz taupakak. Bai, llama que atraiga tempestades, fuegos, dos bandos, una guerra, un duelo, marionetas manejadas por manos tristes, grave el sonido sino la barbarie que conociste y asumiste como inalterable, rentable, pero ahí habrá cloacas por las que brota esencia, base de ruido y pestilencia, décadas de odio, vejaciones, violaciones, muertes, cuando el pueblo despierte fuego, cuando el pueblo despierte fuego cuando el pueblo despierte fuego Bueno, ba, azten gara, azteko garaia iritsi zaigu e, albisten e, tartearekin, eta beti desara, represioaren blokeonekin hasiko gara, e, joan den astean ez genuen irratzaioarekin egin azkenean, eta, bueno, badakizu ez, atxilotu abokatuak atxilotu zutituztela, mate operaziori, eta, bueno, horrean ba, inguran igualzatzen komentatuko dugu, baina apur bat atzean geratu zaigu baita ere. Eta, hasiko gara, gaur bertan, Santi Arrospide atxilotu bai dutela sarten, migiabe dira txerundela rogita zespiko, atentatu batekin lotuta, Eta kaputxak jantzita zeukaten polizieka atxilotu dute, San Pedro Elizaren ondoan, zenbait dekukok jakinarazi dutenez. Ainba atiturriaren arabera, 1923-undara logita zaspian, guardia zibiaren aurka izan zen atentatu batekin lotu dute. Arrozpide kalean zen abenduaz gerostik, Frantzian bete betesituen espetxe urteak Espainiako zigorretik kendu ostean. Ausitegi nazionala hartu zuen arrozpideazke usteko erabakia, fiskaltza akordea elegitea aurkeztu zuen. Gorenak aurreko astean ebatzi zuen Frantzian preso mandako urteak ezituztela Espainiako zigorretik kenduko. Eta ia da orduan, ba, bueno, egun kari batzuk esan zuten preso sartuko zutela berriro, naiz eta elegitea orkesteko aukera izan. Milo ederatzerun dela atxilotu zuten lehenaldi Santia Rospide. Frantziak ez zuen orain leporatzen dioten delitu horregaitik Espainia datu, eta polizia iturriak aipatu salbiste agentziek azaldu dutenez horregaitik itxaron behar izan dute berrogeita bostegun Arrozpide atxilotzeko. 2000 garren urtean Espainiara atu zuten arrozpide, 2000 garren urtera arte egon behar zuen espetxean. Parot doktrina esarri zioten gero, eta zigorra 2000 marrera luzatzen saiatu ziren. Estrasburgoren erabaki historikoaren ostean berriz, berriro zuen 2008-2008 garren urtera artekoa, Frantzian betetako urteak haintzat hartu arte. Eta hori, abenduaren laguaren izan zen, bertan atera zen, eta bueno, naiz eta elegitea jarrita zeukaten, ba, beste delitu baten gaitik edo atxilotu dute. Eta, bueno, ba, jarretu aurretik musika purtsu bat, eta horaintzago da a Bolívar, al barrio de Petare, de la altura de Bolivia, la locura del porteño, la moneda en llamas, Violeta Parra, Víctor Cara, Puerto Rico esclavo de estrellas y barras, hijo de Fidel, una isla contra el mundo, hijo del Che, capital nauseabundo, memoria en Nicaragua y campos de Brasil, mientras de zapata, campesinas con fusil, y así, sí, se cambia la historia y aquí, sí, lagunas de memoria, el pueblo... Bueno, dugu alisteekin. Eh, ez dakiu uh, hemen estudio tantan. Ba, Mamua kot edo den. Baina baina jarraituko dugu alisteekin eta bueno, kasu Donostian eh aldeko aldarria bete zuen eh larunbatean 1000 ka pertsana baitua baitu bait ziren konponbidea bakear elopean eta bueno, manifestazio bat egin zuten. Aztelenean guardia zibilak abokatu eta herritarren aurka gineko polizio operazioa osalatu eta kompumidearen aldeatera ziren kalera herritarrak. Bertan izan ziren azken operazioan atxilotutako amabia abokatuak ere, eta guztiek gogoan izan zituzten zarekada horren ostean epaiak espetxera bidali zituen erritarrak, Fran Balda, Javika Barbadillo eta Ion Mintegigaia. Errirako kide izatea leporatu diete irurei. Nagore San Martin ere akusazio bere egin zioten arren epaileak aske utzizuen azte artean. Eta manifestazion horretan bildutako dirua sare herritarra plataformaren izango zela jakinan zuten antolatzaiek guardia zibilak urtarriaren amarrean. Bilbon bildutako diru eraman baitzuen lab sindikatuaren egoitzatik asteleneko operazioan. Eta mobilizazioaren amaieran egineko adierazpenetan bertan izan dakor politiko eta sindikal guztiek ideia berazpimarratu zuten Espainiar restatuaren boron date falta, gatazka politikoari konpombidea ematera korduan eta azken honen aurrean Eusko Jaurraritzak izan duen lidergo falta ere aipatu zuten. Eta bueno, bez, be bai ba gertakarien girtakarien arira, ba asteburu honetan e, manifestazioa izan da Euskal Herrian, baina aste osoantze harkaitzteburu honetan ere, ba nazioartetik ere hainbat elkartasun ba, ba mezuedo edo eldu egin dira. Askapena taldeak ba guzti hauek bildu ditu edo biltzen saiatu da edo asko euretako asko ba, bildu ditu beintzat. Eta bueno, ona ba e eh, askapenak ba publikatutako harra ez astelengoisean berritzarrekin jaiki ginen E, stop Dispersion naun no, manifestazio erraldoietik berrogeita sortzio ordu pasa ez eta berde ziantzita komertzenarioak amasei Euskal Herritaren ateak bota eta baituta eraman zituen. Atxilok eta au, e, hauen aurrean bere, alako ia, bere alakoa izan zen Euskal Herrian emaniko erantzuna, baina baita herries berdinetako Euskal Herriaren lagunak sare eragietan arbanokoetatik jasotako elkartasuna ere. Maika izan dira, Estatu Espainolaren jasarpen aldarria bere egin mobilizatu eta atxilotu E, naize Euskal Herri tarrei beraiei babesa adierazi diotenak argi geratzen da errepresioaren aurrean edo eta Euskal Herriko askapen nasionale eta sozialen aldeko borrokan ez gaudela bakarrik bide lagun ditugula. Eta, bueno, ba, bertan askapenak bebai bere web horri aldean ba, bilduetu, bain bat komunikatu eta plazatu direnak, badibidez herri aldekatalean etako Euskal Herriko Euskal Herriaren lagunak argentinakoena, zeuren mesua bebai naiko argi eta garbia izan baita, otra vez fascismo española, gerre de kondeteziones al pueblo basko. Eta, bueno, baita madrileko libre eh, oyene, plataformaren mesua batu dute, ba bergamotik, argentinako ba bokatuen elkartetik, eh, el eta, bueno, beste hainbat, eurak danak irakurri edo begiratxo abotan aizan eskero, bajakin askapenaren wepor realdean, ba, badaukazuela, badauka hor bertan. Eta, paiketa politikoen aurka ba, protesta egiteko ere, doni bane garaziko manifestazioak migatazireun lagun bildu zituen larumatean e, baxen afarroako librek deituta, hausi politikoen aurkako manifestazioa egin zen esan dugun bezala, larumatean doni garazin, intza, ogog eta beste guztiak libre lelopean eta migataseireun lagun bilduziren bertan Euskal Herriak eta Herritarrek bakeara ikitzeko urratsak ematen dituzten memento berean horra bi estatuen erantzuna hausiak eta presonde giratzeak presoak beti bezain urrun eta dispertsatuak hori izan zen e, e, Libre Basena Afarroa komiteak zalatutako bagaia. Ba Eta gok magte, eta intza osan da baratzek eraman zuten pankarta bestain bat laguna batera. Horrelako hauziak prestatzen dituzunean, norbera ez da berdien joakiten jakinez herria zurekin dela. Horrek dizuin darra emaiten, hori izan ziren horrelako itzake gok eta bueno, ba, elkarretaratzea egingo dute azteazkenan urtarriaren ogeita batean, intxa osan da baratzen hausiaren arira, elkarretaratzea egingo da doni bane garaziko errikoetxearen aintzinean. Ala ber, ogo martan, aizpea abrizketa eta bestu ogeita mairu militanteen auziarekin hainbat mobilizazio egingo direla iragarri dute. Bai, eta bueno, naiz eta karega pasatu den ba, beste dinamika baten barruko manifestazio bat eta zitzekitera. Bai, komentatu nahi genuela baita ere eh precisamente asteleneko, bueno, es atxiloketa hoy Arira bakarrik, baina ja asteburu honetan, ba amarnaka ba, lagun bildu direla Nafarroko, bueno, Iruñako, Iruñan egindako kontzentran, kontzentrazio baten anarkistek deituta, ba precisamente salatzeko Estatu Espainiarren errepresioa azkenengo bolada honetan, ba bai abakatuen atxiloketa aipatuz, baina baita ere Alfonen kondena salatzen, eh, Pandora operazioa bera bahi bere barnean hartu, eta bueno, taurokorre ba. Hoxe, estatu espainolaren da represiaren kontra. Eta, bueno, ya ja, ba, gaudela hemen albisteekin bat bestea bat eta bestea jarraian, <laughs> e, gira da, larun batean ere, e, bueno, estira lehan parkatu jozu uri, uri betxe berria, etako militantea ilegintzela, e, bera, bueno, badakizuez, e, kartzela zigorra betegabe zeukanean, ba, e, bere gaizutasun larriaren gaitik, ba, ba, bueno, e... Baldintzapeko Eskatasunen atera zela kalera eta oraindela bi urte eta piku eta bueno bai zen larumaten egin eh manxeten e, bere azken agurra herrian arrasaten baina igandean manifestaldi bat egin zen e, arrasaten bertan eh bueno e, ka, bueno e, gisakubiden euskaltzako preso politikoengizaskubiden defendchan eta preso gaixoen egoera salatuz eta bueno ba, millaka pertsona bildu ziren ere bertan eta bueno ba, mobilizazio azte burua izan dela esan deskegugu Eta bueno, ba, Gaia se saldatzeagatik, ezke ba, Azpeitia ere badaukagulako e, bi gazte epaitu izango direla margoketa batzuk egita gaitik eta hauek ere libre dinamikaren barruan ba, sartu dira eta Frantzian atxilotu zuten Josu Urbi eta Pau 2010ko urtean eta bere askatasuna askatzeko margoketak egite atxilotu atzilotu zituzten Xabierro Tamendi eta Orantz Alegria gazteak eta Hotsaiaren Hiruan Nauzitegi Nazionalean epaituak izango dira terrorismoa goratzea eta erresistentzia egita egotzita. Fiskaltzak bakoitzea lentzat urte eta sortzi urteko espetxe zigorra e, sortzi urteko inhabilitazioa eta bederatzi egunetko gizartearen aldeko lanak egite askatzen du, eta horrez gain bien artean lau mila eta hogei euroko izun aurrein du barko dute. Aspeitiko libre ekepaik honen bidegeo bekeria salatu du, adierazpen eskatasunaren aurkako erasoa eta gazteria beldurtzea besterik helbururik gabe egindako eskaerea baita. Eta aspeitiko libre mugimenduaren oarra aurrengo da. Azpeitiko librek antolatu duen prentxaurreko honen helburua Otsailean Maderilean egingo den epaiketa politiko baten berri ematea da. Otsailearen iruan, Orantza Alegria eta Xabier Rotamendi azpeitiko gazteak Maderil gauzit egin nazionalean epaituak izango dira. Alegria eta Otamendi 2000 marren ur urtean atxilotu zituzten, Frantzian atxilotu berria izan zen, josu Bi eta Pouren naskatasuna eskatzeko margoketak egitea egotzita. Bakoitzaren tzat, urte eta sortzi ia espetxe zigorra eta sortzi urteko inhabilitazioa, bien artean lau mila eta hogei euroko izun eta bederatzi eguneko gizartearen aldeko lanak egite askatzen du fiskalak. Bi urteko espetxe zigorra eta sortzi urteko inhabilitazioa pau askatu idaztegaitik eskatzen du fiskalak, terrorismo goratzea delitua egotsiz. Bestalde, resistentzia delitua egosten zaie, sortzi ia espetxe zigorra askatuz, atxilok eta unean, ies egiten saiatzea gaitik. Azpeitiko libretik, epaiketa honen bidega ekeria azpimarratu nahi dugu. Sigorrezkaerak guztiz neurrizkanpokoak direla uste dugu eta guztioan atzean arrazoi politikoak daudela iruditzen zaigu. Atxilotutako herritar baten askatasuna eskatzea, pau askatu idaztea, bi urteko espetxearekin zigortu nahi dute, eta hau eskandalu demokratiko bat da. Guztiz neurriz kanpokoa, adierazpenazkatasunaren aurkako erasoa eta gazteria beldurtzea beste elbururik gabe egindako eskaera. Bi gazteak espetxeratuak izateko inolako arrazo irik ez dagoela uste dugu. Euskal Herriak konponbidea nahi du, konponbidea behar du. Eta bideo hori egiteko onelako epaiketa politiko guztiak desagertu behar dit dute. Guzti honen gaitik, epaitu eibabesa dierazteko urtarriaren hogeita marrean, arratzaldeko saspiterrietan argazki jendetsu aterako da frontoi txikian. Azpeiti arror hori, deialusatu nahi diegu, bertan parte hartzera. Bestalde... Gaur eguerdiko azkenberrien arabera, Astelenean izandako abokatuen aurkako sarekadarek arira 2013ko iraiaren hogeita ean herrirako operazioa txilotu zuten eta gaur egun auzio horretan imputatuta dagoen Eneko Ibarguen herritarra langileen aurkako delitua leporatuta. Intzaurrondoko Guardia zibilaren kuartelera deklaratzeera deitua izan da. Presoen eskubideen aldelan egitea kriminalizatu nahi duten honetan, Enekori gure elkartasunik beroena larasi nahi genioke, epaiketa politikorik ez. Eta, bueno, ba, epaiketa politikoak eta adierazpen eskatasuna kasu honetan. Eta, bueno, ba, kuriosoa da ez, e, e, estatu espainolean bere presidentea, bere e, pues, kargurik gorena, frantzian egon denean, Charlie Hebdoaren e, ba, hausearen inguruan, Adierazpenazkatasunaren alde, munduko manifestazio handienetakoietan, argazkia ateratzen. Islamofoboen eh, adierazpenazkatasunaren alde. Hori da. Aiena bai, desteen, ez ez da, eta burtsu bat... Horeta, popularidade haigo, ze, eh? antza ateratira enkestak, eta oso galduta zeukan popularidade hori berreskuratu dut itabaten. Joan Foganzoa Holland? Bai. Ba bai, Baina nik ez nago horri buruz baizita Mariano Raxoiri buruz itxediten eta bueno, berak, berestatuan eh, adierazpen eskatasuna Nahiago dualde egin, horregatikoa ba parizera <risa> Beraz, bueno, akontraresan hauek bertan daude eta ageri agerian gara txendira Errefugiatu aterabarko dazkenean Al jarko del obrero Del filo de la hoz Al campo comunitario En llamas, atiende la llamada Atiende la llamada Riot, Riot Bueno, eta airrepresiaren gai alde batera utziko dugu, eta, bueno, okupazioak eta autogestioak ematen dizkiguten, bueno, batzutan albiste txarrak ematen dizkigute, baina azkenen gonetan nebantza albiste honak baino ez dizkigute ematen. Eta, baga urgo izan, adibidez esaterako onako albiste honekin esnatu gara, eh, santutsun lokal bat okupatu dute bigaztek bertan bizitzeko. E, Gusoen etxetik alde egiteko aukera eskasengatik bigaztek lokal bat okupatu eta egokitu dute bertan bizitzeko. Lokaa urteak daramatza eraabilpen ikabe eta jabetza pribatuan sinitzei beharrean ondasunen erabilpen sozialean sinetsiz lokala haien etxe bizitza bihurtza erabiki, erabaki dute. Garai hauetan ezinezkoa ez badirudi ere emanzipazioa lortu dute. Egun kapitalismo basatiak sortutako krisi ekonomikoak eraginda jendarteak eta batez ere gazte, geroz eta bizitza prekarioagoa eramatera bultza uta ikusten du bereburua. Azkata asun pertsonal ugari baliabide faltagatik, haien artean emanzipaoerako aukera. Hala ere, badago jendea egungo egoera hori onartzeko prestez dagoena eta beste bide bat aukeratzen duena. Legalitatetik kanpo baina zilegitasun oso. Gisontxo argalu batek zioen, zioenez lege bat bidea, bidegabea bada zuzenena berau desobeditza litzateke. Santutsua osoan, bide alternatiboa e, hartu dute bigaztek, eta gurasoen etxea utzi dute utxik zegoen lokal bat okupatu eta bertan bizitzeko. E, bigaztek ez dute zehaztapen gehiago eman nahi izan orain goz, baina larun batean urtarrila kogeita lau, e, arratzaldeko zeiretan prentxaurrekoa deitu dute Carmelo plazan, oza parkatu karmelo kalean, hartxoaga kale partikularraren parean eta bertan emango dute okupazioaren gaineko datu gehiago. Oso ondo, adiegongo ba, gara eta aurrengo astelenean honi guru zitzeiten zaiatuko gara. Eta segituan zaspikatu gaztetxeak sortzi urte betetko dituela ba, kontatzera gatoz, eta urtarriaren ogeita bederatzi, ogeita marro, ogeita maikan, eta otxaiaren batean ba, e, ospatuko dute sortzigarren urte hau Eta saiatuko gara datorren astelenerako ba, elkarsketatxo bat dotzen zaspikatuko lagunekin. Hau izan da, hieno harra urtarriak hogeita bederatzi, hogeita marro, hogeita batean, urtero data hoetan egiten dugun bezala gaztetxeak, kulturaz, musikaz eta herribarrez beteko dugu. Badugu zer, badugu eta zer ospatu. Sortzi urte ez dira egunero betetzen. Sortzi urte kapitalak egintzen duen bilbonetan bizirauten. Sortzi urte zerriketuetatik barrena, sortzi urte laberintoak begi esten. Pasadiraia urte. Larun bat hartan aldezarreko kaleetan aldaketaren melodiaren lehen notak entzuten hasiko ziren. Eta ez, egun hartan albistea, ez zenko korporazio handi batetako komertzio berri baten irekiera. Horain honetan ez, horain honetan, auzoko gazteak izango ziren protagonista. Zazpik aletatik barrena, doinu alai horren jatorriak idatzen zuen bideari ari jarraituz, soloko etxeko eskaiaretatik gora bandera laranjak eusten gazte gaztemultso batek betetzen zuen plasatsoa. Antxerkisume baten amaierak emango hasiera proiektuari. Auzoak lokal autogestionatu bat izateko zuen beharra asetuko zuen atea irekizen. Egun hartatik gaur arte, 11 izan dira Ate hori zeharkatu eta melodiaren nota konposatzeari ekin dioten gazteak. Zenbatu ezinak egindako kontzertuak, pankartak, asambleak edo juargak. Gora beherak izan baditu ere Bilbo desberdin bat sortzeko egindako borrokak ez du izan eta Ausolanas eta Ilusioz helburu lortzen direla jakin badakigulako, egindako ibilbide luze honetaz harro egoteko moduan gaudela jabetzen gara gaurko honetan. Gaur deskantxu txiki bat hartuko dugu. Egun batez atzamarrak teklatutik altzatuko ditugu. Arna sartu, elkarri sorionak eman eta iraganean bizitakoak gogora ekarriko ditugu. Baina bihartik aurrera lanen jarraituko dugu. Ilabete honen bukaerarako prestatzen hasi garena ez baita hauntzaren gaur berdiko estula. Urtarriak hogeita bederatzi hogeita mar, hogeita maika eta otxaiaren batean, urtero data huetan egiten dugun bezala, gaztetxeak, kulturas, musikaz eta herri barrez beteko dugu. Badugu zerrospatu, sortzi urte ez diregunero betetzen, sortzi urte kapitalak agintzen duen bilbonetan bizirauten, sortzi urte esirriketuetatik barrena, sortzi urte laberintoak begia esten. Eta, bueno... Gaur be dugu zaldibarren gazte taldea sortu dala, txinurriak izeneko gazte talde berria, bera soe, sorionak, zaldibarko gaztei, eta, ba, bueno, eurek plazatutako, ba, prentsa hoharran, ba, onakoa esanten digute. Herrian gazte asko bizi gara, baina bakoitzak bere bizimodua egiten du. Batzuk taberna batzuetan ibiltzen gara, beste batzuk, Besteetan, Asko eta asko lokaletan, Horren bestez gure arteko harremana urria da oso. Erapentza asko, asko ez gara ezagutu ere egiten. Hala talde hau sortu duguz. Aldibarko txinurien taldea egoera honi vueltaelta emateko helburuz. Talde honen xeera saldibo hartar gazteok harreman du eta denok batera kale hartzea da. Horretarako iian behin, bilan behin. Hmm, Konstantzia bat mantenduz den artean erabakitako ekintzak egitean nahi dugu ikasturtean zehar. Da ikasturtea esinio beto bukatzeko egindako lanaren erakusleio izan den gazteguna antolatuko dugu. Lanean asteko hilabete barru diren karna baletan kuadrien arteko bajada egiteko asmoa dugu. Hau antolatzeko bilera irekia egingo egingo da liburu tegizarrean, aste artean. Eta, bueno, urtarrila eno geila, narratzaldeko seiterdietan. Ez dakit, ba, saldibar koin jorken gaituen, baina seguramente zuten bagaitu gaitu jakingo zuela be. Saldibarreko <risa> eh, ikasleren bate biziko da Bilbon, eta irrolerretz. Bueno, baina entera biziko. tuko san, seguramente. Bueno, <risa> baina behar bala norbaite gare partartuneko du, eta bai. hemen txe... Mesua. Eta jarraitzen dugu, kasuanetan, ametsak egi bihurtzeko asmo, zarautzko errekangora mugimendu berria sortu baita. Zarautzi espazio soziokultural finko bat eskaintzea da errekangora mugimenduaren helburua Eta herritarren arteko ariak estutuz eta talde eta norbanakoak elkartuz erri aldatu, eta sare trinko bat egun nahi dute amestutako espazio hori lortzera biden, Eta errekora, errekangora mugimenduaren oarra aurrengoa da. Abian da errekangora, abian gara errekangora. Bizi eta indartzu sortu da Sarautzi Espazio Soziokultural 5 bat eskaini nahi dion proiektua, mugimendua. Geldi dagoen herriari goroldio ateratzen saiolako, bizi eta bizigarri. Korrontean behera arrain hilakoaten direlako, bakartuta, lokartuta, lelotuta eta geldi nahi gaituen korronteari aurre ginez, bagoaz, errekan gora, bide berria kurratuz. Busti gaitezen elkarrekin eta zipristin du dezagun herria orrain da momentua herri hau aldatuko duen adia egiteragoaz. Gure artekoariak estutuz, talde eta norbanako eragileak elkartuz eundu dezagun sare trinko bat behar dugun espazioa lortzeko. Sortu aldatu, bizi, SI hasi eta elkarbanatzeko leku bat. Alilka deezagun etorkizuna kolore guztietako oialak josis. Guztiontzako leku bat izateko sortu dezagun denon artean geure, geure egingo dugun espazio bat. Beste bain ere, mugimendua sortuz, ametsa gauzatxera goaz. Goazen guztiok, errekan gora. Eta, ba, bueno, esa, esan dugu, ba, esa bloke honen hasi ba, okupazioak eta guetotu gestioak, ba, batzutan albiste txarrak eta beste batzutan honak ematen dizkigula, la. Eta, orainoan, ba, bloke hau isteko ala ere, ba, albiste ez horren on batekin etorriko gara. izan ere, meso namairu etxe okupatuaren, ba, desalo joan errisestentzia egintzuten lagunek ba, urtarlaen amalauean deklaratu baitzuten. Eta, E, abenduaren amaikan ustuzuen ertzaintzak mesonamairu bilboko etxe okupatua, eta ertzaintza eraikinera joan zenean sortzigazte barruan geratu ziren balkoietan kateatuta, eta jepa hodien bidez eskuak elkarri lotuta, desalojoa geldizi eta erresistentzia egina asmos. Zorziak deklatzeera deituak izan dira eta esan bezala aurtarleaen amamaluean pasa dira epaiaen aurretik. Ertzaintzak la laboru behar izan zituen gazte hauek kalder atera eta eraikina ustuaal izateko. Gazteek salatu zuten ez bortizke atera zituzten kanpora eta argi dirazi dute. Ez duten nahikoa izan eraikina ustearekin eta bide represibora jo dute berriz ere. Hai hau beldurra sortzeko estrategia hutsa dela salatu dute. Hala ere konrako lortu dute egiten dugunak zentsua duela konfirmatu digute resistentzia gara eta aurreragoaz Freedom <totipo> freedom now every memory is a suit Eta, bueno, ba, pasako gara gure azkenengo albisten tartea izango den honetara, eta ausabaltazeko, ba, komentatu, ba, postazia kanpaina jarri dutela marchan ondarroan. Erligioak eta Elisa Katolikoak gizartean eta norbanako enganduen eragina ikustarazteko kanpaina bat burutu du ondarruko ernaik asken asteotan. Honi amaiera emateko berriz apostasia egitera deitu ditu ondarruko herritarrak. Hau da, ofizialki Elisa Katolikoaren parte izateari ustera. Horretarako trim, tramiteak egiten lagundu eta informazioa emateko aldezarrean postu bat jarriko dute urtarriaren amabos tamazazpio gehitabi eta hogeita lauean. Hondarruko aldesarrean, ke konste? Eta bueno hau da ondarruko ernaik atera duen printntxarra ba, kanpaina guztionen arira. Azken azkenteetan zehar religioak eta eliza katolikoak gizartean eta norbanakoen gain nolako eragina daukan ikustarazteko kanpaina bat egin du ondarruko ernaik. Kanpaina honia amaera emateko apostasia kanpaina egingo da. Zer da apostasia. Apostasia inposatutako erlijioari uko egin eta ordena erlijoso horren parte izateari uko egitea da. gureka zuan Elisa Katolikoko kide izateari uko egitea. Prozesu hau egiteko tramite batzuk bete behar dira. Hori egiteko mailak ipiniko dira ondarruko alde zarrean e, aipatutako datetan. Eta nahikoa, nahikoa izango da ba, bertaratzen direnek, ba, nortasunagiriaren kopia bat eramatearekin animatu eta eska, askatu Elisaren loturetatik. Apuntatu zaitez! Bo bueno, eta gu azken bloketxoenekin apostatak ezbazarete baddakisoeratxoa daukazuela, eta orain iralttze sexualaren aldeko gazteanto lakunde berri baten aurkezpenarekin gatoz, eta urtarriren hoge hamaikan izango da bergaran orain biurte hasitako ertxe prozesuaren emaitza da iraltza sexualaren aldeko gazte antolakunde berri hau eta sistemaren aurkako proiektu honek jendarte osoaren azkapen prozesu bat na gainean jartzen du helburu. E, sistema gainontzeko guztia kontrolatzeko, gure sexualitate, gorputz eta identitatea kontrolatu behar baititu lehenik eta behin. Eta esan dugun bezalan, urtarrilaren 31an larunbata dela, e, Arratsaldeko 5etan bergarako kartzela zarren, oda gastetxean, egingo dute aurkezpen ekitaldia. Eta herritar guztiak ditu, ditu dituzte, bertan parte hartzea, subjektu politiko aktibo billakatzea. Eta prozesu eratzaileko kideen oharra hurrengoa da orain bi urte hasi genuen sexu askapenerako gazte mugimenduaren eratze prozesua, Antolakunde berria sortzeko helburuarekin. Erabaki hori hartzera egoera soziopolitikoaren aldaketak eragin zuen. baita heteropatriarkatuaren kontrako borrokan proiektu politiko aus garatzearen beharra ere. Ez dugu planteatu homoseksualen homosexualen bizikalitatea hobetzeko proiektu bat, jendarte osoaren askapen prozesu bat da mai gainean jarina izan duguna. Sistemak gainontzeko guztia kontrolatzeko gure sexualitate, gorputz eta identitateak kontrolatu behar diuelako lehennik eta bein Kontroloi albidetzen dituzten hiru erregimen politikoei aurre egiteko proposamen politikoa garatu dugu. Sistemaren kontrako proiektu politiko iraltzaaiilea da bi urte hauetan eztabaidaatu duguna. Orain proiektu hori bidean jartzeku unea da. Horretarako urtarriako geitamaika arratsaldeko bostetan, sexu askapenerako gazte antolakunde beriaren aurkezpen ekital dira, gerturatzeko gombiea lusatu nahi dugu bergarako kartzela zaharrean, antolakundearen aurkezpena, Hirietatik kanpo egitearen erabakia, proiektu hau Euskal Herrian barna hedatzearen apustuaren seinale da. Eskualdes eskualde indarrak batzea dugu helburu. Orain arte bezala eskualdeen asambleetako autonomia bermatuz eta partaide guztiak gidari bihurtuz, kartzela sarr aukeratu dugu kartzelen desagerpena aldarrikapen importante bezala kokatu dugulako. Txantaje moduko betiereko ultimaton bat suposatzen duela dutelako saltzen diguten helburua betetzen ez dutelako. Azken egunotan berriro ere agerian geratu den bezela disidentzia politikoa zapaltzeko erabiltzen delako. Eta bergarako kartzela zaharra aukeratu dugu, espazio autogestionatu eta gaztetxean aldeko gure apustu estrategikoa irudikatzeko. Urtarriaren hogeita maikan, martxan jarriko ditugu irautza sexualaren aldeko makinaria guztia. Dizidentzia sexualaren aktibazioa, subjektu politiko irautzaileak bilakatu, etorkizunean, atzo bezala, austura berrian, protagonistak izateko. Eta, bueno, ba, bloke oneri eta albisten tartearia ja ba, bukaera emateko, ba, komentatu, Ba, bueno, ba, Cristo naspila sortu dela Katalunian. Zitat morta dokumentalaren, ba, zentzuraren inguruan. Bueno, ba, komentatu, ba... E, zitat morta dokumentala e, 4F hausiaren inguruko dela 2007-ko txaiaren lauean festa bat utzarazi zuten Kataluniako hiriburuan iztiloak izan ziren eta polizia bat larri zauritu zen Horren arira harira inbata egin zituzten eta hausia eskubide urrak eta etengabea e, bilakatu zen edo horrela behintzatibili izan da urte hauetan salatzen la direkta edabidea Patrizia eraz atxilotutako batek bere buruaz beste egin zuen, eta gertatutakoaren salaketa egiten du zitat morta dokumentalak. E, bueno, esan bezala, ba, hilabete askotako presioen ost, e, bueno, presioak edo jaso ostean, azkenik ba, TV3-ek dokumentala emititzea lortu zuten, ba, ekoizleek, ez, eta larun batean emititu zen. Hala ere, Bartzelonako lehen hauzialdiko epaitegiak, dokumentaleko bos minutu zentzuratu eginditu, eta, bueno, epaiak esan du dokumentalean Viktor Gibanel nurudailtzaingoaren buru buruz azaltzen diren irudi eta iritzi batzuk, ba, bere intimitatea eta horreak altetu dezaketela eta, bueno, hori dela eta ba, zentzuratu egin direla bos minutua huek. E, kasuak hau txakarrotu ditu Katalunian eta proieksio errekoriak horiak antolatu zituzten baita larun baterako ba, berroita amar herrietan. Eta esan beharra dago baita ere ba, zentzuratu haizan den zati hau sarean e, zabaltzen ari dela eta, bueno, gu eldugara bera ikustera, ba, argiaren bitartez, argiako argiaren huek borri aldean, ba, albiste hau abiztionen partean, ba, linka dakar bideoa ba, ikusi alizateko, gongara komentatzen ja jarriko genuen edo ez, baina katalan ez dan ez, pues, eta, eta, eta bueno, pixka bat raro igual izango litzateken ez ba, subtitulori gabe eta bikoizketari gabe, suen ba, eskutzi dugu, orda ukazu ez, ba, 6 minutu oiek ba, ikusteko eta hausnartzeko be, bai oien inguruan. Hori da, eta, bueno, ya liztekin bukatuta, ba, pare bat eskatuko dizkizuegu, ba, gure lehenengo elkarresketatuarekin arrebanetan jartzeko, esan duzugu unbezala, ba, jule norbea da bera, odoro delitu denean, ba, bueno, e, ausipetuetako bat, e, maite perezen hogeita bost, erietzaren hogeita bost garen urte urren agaitik, ara, iritzi artikulu bat idaztea gaitik, beste bost gazterekin batera, ba, terrorismoa goratzea, e, bueno, e, e, e, ter, terrorismoa goratzea gaitik epaitu zituzten, eta kondenatu zituzten, eta, bueno, ba, bera eta, eta makui pertsona, ba, kartzelara, sartzeko arrezkoan egon dira, urte beteko espetxe zigorra, bete araziko zieten, eta, bueno, bazken finian gaur jakin izan dugu, e, ez dela hori gertatu, eta, bueno, izun ekonomiko baten gaitik aldatu dietela, ba, ba, epaia. Beraz, berarekin hitz egin dugu, minutu pare bat, eta horrein txabertan gode zuekin. Zeran haize nuen bizi modu Autaketa egin zenu bihotza ebekata seguru Familiaren ongizatea zenuela elburu Importa gabe enortoren del jabe zure mundu Beradoa lan esfortzuaren balioa Segurtasun falta hor dolaren karioa Izearen kolpea langilea eritariona basati Kapitalan haize nuen arezak zure zati kontzientzia galdu dugu digua aburu bakarrik laupuru betiko esfortzu beti jende beste entzakolanean labestioiek solgik beraien antenan defendatu nahi gean aize auria behar dugu aizeak zena esnatu behar digua metz gaizto bihurtu baitugu, bizitza bukaera gabeko putxu bilakatu nortgarratoia eta nortgatu nahi zenon dizimodua Komodo Rita, Hau Kako. Ke ahí? A pintatu su tenetzen un chinestu. I know that we ia sinestes ta ketso. Preba mama ama Oscarren urtean akatsertatiki casi bari darra gizarteak o la cualidad lo tan Bueno, va ba, daukagu ba telefonoaren bestaldean, komentatu dizugun bezala gure lehenengo elkarrisketatua, Ramon Julen. Gabon? Gabon. Bai, ondo entzuten dugu. Gabon, gara di. Zeran? Ondo, ondo, ez daki gubea ondo entzuten en en diguzu. Ez es que gaur mai berria, berria daukago eta purtsu bat pez gabez, baina bueno. Bai, eh, bai, ez zaitu etondo. Le <risa> le lehen dabezi, eskarrik asko enetan gurekin egoite gaitik. Gaur, egun beresia zuen txat Bai, bai, eskarrik asko zeberi. Goa zakorra zeharen eta... Ezo inbakarrek. Baina arteakorra de deuzarielako. Eh, uh -huh. egun berezia bai. Eh, bere... posik, posik va ba... ekinzugulako espetea, posuposik. Bai, gaurgo izan irakurri ga izango des, bueno, gure kasuan uriola.info ataria ni sanda, eh, hor bertan irakurri ga dugu eta bueno, ba, esan dugun bezale, albiste ona, jarraipena egiten egon gara zelan, eh, azkenean, bueno, Maite Pérezneriotsaren 25. urte urren noa, horren ari da zuek Aldesarreko gazte batzuak idatzitako E, iritzi artikulo baten arira, es? E, ikusi zenuten zuen burua, ba, ba, terrorismoa goratzea ko, bueno, eh, akusatuta epaiketa baten, eta azkenean gainera, espetxe zigorra ba, bueno, eh, jarri zizueten urte betekoa, eta espetxera sartzeko beldurrarekin, eta bueno, arriskua, bueno, hortxe egon da, ez, azken momentura arte hori zen prinsipios espero zena, eta bueno, ba, igual, ez eh, dakitez, eh, badakigu askotan itzegin dugula, baina igual zu jarri apur bat egoeran, ez, zelan izan den prozesu guztia horan labur pentsu bat. Baina, inportzea, zugezan izan zen 2000a eta mabian, niretzea nuen e, ibiz artikulo bat, ausoko batzuen artean, eta zenbari, e, maite perezen eriotzaren hori eta boskarren orte horrena oroitzeko, gogoratzeko, ba, orain bestetan iziten dene hori ba, kataskaren errelatuari buruz eta ba, gure aportazioa egiteko, e, ba, beste batzutan ba, hemen e, bidean joan diren batzuk ba, ez direla gogoratzen edo ez de pizkat oroimen eskubideria aldarrekatzeko eta hori horrek ekarri zuen e, ba prozesu judizial bat e, paiketara eta eta urteetikago garra sartu ziguten eta ongara gara ba irailetik ze genuen errekursoa supremoan supremoa ez zuen estan hartu ere eta hortik ba arriskua zegoen Ezekutoria ditzen zaion, e, gutun baten itxaloan, e, ongara gara lau jod, eh? Eta, bueno, gaur jakin dugu, badalatu e, ditzen zaio permuta, permuta dela, dela kondena. Eta urtebete hori, badalatu eskue e, zazpimia eta laure uneko izunagatik, bakoitzari. Hori da, ez aldeza horretik, hausipetuetako e, beste bat, o sa, bueno, artikuloa zuekin sinatu zuen beste lagunetako batek, bat zeukan e, permuta hori eginda, ezta? Berari zazpini eta laureun euroko izun hori jarri ziren, eta zuei ordea kartzela zigorra. Mm, bai, e, hiritzi artikulu bat egin azten duzunean e, prentzan, meti eskatzen dizute E, dene izen baki bat, eta bona, ba, ondorioen gatik, etorri da itesken ondorioen gatik, eta duan ba amikelek bere Denei amuen zuen, e, ba, boston zeiren artean, e, izenean, eta eta duan berari, aparte moduan jarri ziren e, izun hori. Eta hortik, ba, bokatuek, bazen zuten, ba. zelan beste egi, urte beteko zigorra zartu ziguten, ba, oizena askenen gaukera, ez? Zeran gurekazu berdinean, Egoen, izun hori, ba, beste hori ere, ba, permuta ezea, izun, aga, oza, hori zigorra, izun agatik, eta ezkenan balortu dut, eta egia zan, aportzatu nahi dut, eskertzeko e, abokatu egeik nuzen lana, jakin da ere, eta nahi dut aportzatu ere, aurreko hastela horrein, ba, bueno, egun guretzako gaitzat, posgarria den egun honetan, eta aurreko astelenean, ba gure abokatua txilotua izan zela eta eta gabetu. Ba neri, ba, ba muso ondi bad eta azkerrik asko. Ba, ha, pues duzu para todo e, beraiek ere, haien bueno, haien lana eginda, ba ikusten ari, ari gara zelan eskubideen urraketa hau, bueno, de, de, el, iresten de iresten saigula dala e, zuena epaiketa politikoa esan ta beraiei ere iritsi bai, zaie momentua. Bueno, pagatzeko ez, es, estatuari botatako hor dago oiek edo. Ba, ba, ba, ba. Hemen, argi ikeratzena, azkenean zi huertu baka izan gara bostok, e, goera ez derreinetan, Mikel izunarekin, Makutari hori eta izunarekin, hain nua adintxikikoa zelako idartzea nuenean gutuna, ba, beste paik e, pa, tribunal bat eti joan da, tribunaletik, eta, eta magostu hor duko Ie zigorra dauka goita maztor du de traojo sozial, edo, eta aitor eta hortza be, e, urte beterak ondenatuak izan dira, eta ez da dabe, kartzelakun bitu, e, baure, aurrekaririk ezukatelako, eta azkenean, bai, doar posi gauze, bai, ekin dugulako kartzela, baina zi izan gara gure iritzia motearen iritzia artikulu batean, eta, bueno, Ba, ba, lotuta lo tuta da gusti aurreko aurreko sareka dekin agkatuen sarekaekin ja, honetan ba, pf, azkatasun askatasunik e, e, ez dago eh adierazpen erresunik ez dago eh demokrazia eitzen dioten horri guk ba ez dakite guk gure entzonai amar da balienez dago la demokraziarik eta ez dakite Nioizbe, lortuko dugu, de demokrazia, digue gotea, kasu honetan gainera esaten arisara zigortu izan saretela eta gaur posik egoteko eguna den arren e, ezin gara hemen gelditu es e, zuen kanpainadosa laqueta kanpaina jarraitu barko du zeren orain esan dugun bezala bai nik 7.400 euro eta orain zuk beste 7.000 euro eta, eta beste horren beste makuk e, diru hori bildu beharko da baita ere es ba badakigu euskalherrian askotan gertatzen dira horrelakoak eta bueno gero jendeak erantzuten du baina suentzako ba lana hundia oraindik ba bai e, bai salaketa egiteko zelane gortua izan zareten sareten iritsi artikulu bat idasteagetik eta bai. eta historiaren oroimen eskubideria aldarrikatzeagatik eta diru hori bilduar delako. Bai, bai, baina bai, linearte bai, egia san ba bai ondas Camista Sarmenta, bueno, la junta que ondía, eh la campaña ba, Chobar boteak edo bueno, e, batzuk, eh dirua batzeko eta diru hori ba fintzierabil izan dugu ba Mikelen bai, isuna ordaintzeko. Aztumia eta laurea un euro horren, gau nain ja, oin irukoitz da, azuzan ba, duzunez, ba, bueno, ba, bai, oin jarri barko garaia ideia, kanpaina jarraitzeko, izunak baina alde batetik, ba, alde batetik, baina beste alde batetik, izuna baino, e, eta garrantzitsua dela, eh, diru asko kopuru handia da, gainera gagozen garaietan gogorrago, baten da bortik doazela be bai, ez gu esprimitzera dato zelan diru aldetik, baina baina benetan fondora nahi dugu joan, eta nik uste dute eskubioa zoa dokagula Euska Herritarbezen lagure historia idazten jarraitzeko, e, bardin niditzi artikulo batean, tuit batean, kantatuz, bardin da zelan, eta eta hor horrein bar dugu indarra, horrein bar dugu indarra bat ez ere, gilea uste, gure uste. E, eta gainera, adierazpen askatasunaren gaia, egun hauetan eta aste hauetan, ba, pilpillan dabilez, ikusi dugu zelan e, Europako eta bueno, mundu, mundu mailan ez, ba, bueno, Frantzean gertatutako Charlie Hebdoren aurkako eraso horren ondoren, zelan bueno, AOB-Tez, ba, es, e, esan dute bueno, adierazpen askatasuna, uki esinadela eta bar, Baina beti bezala ikusten data Estatu Espainiarrarekin ba, bueno, bereziki ez, es, guke ezagutzen duguna. zelan adierazpen askatasun hori aien aurkadoanean ez diren ainaldekoak? Ba, ba, lotzagarria da. Lotzagarria da, e, da, ba, iku, ba hemen ikuspegi occidentaletik, edo lehen, lehen mundua doiten zaion e, ikuspegi horretatik, Eiku dugun ba, Europa zarra eta demokraziaren Europa horri deitzen diotena ba bueno, hipokresia ut ez beketa dagola, hortik ez daugola askorik katako, azkenean hor ikusiginuen e, Parisen egin zen manifestazioo erraldoian hainbeste e, e estatu buru manifestatzen lehenengorre erroan eta ikusten duzugero bakoitza bederrean heldde estatuan zelako, zelako jarrra daukaten, tenez en gaz honetan ba Ferriñ egunkaria, Dibeltza Kale Gorria, esakiz, milaka ditugu, ez bakarrik Euskal Herriak, eh behar dugu e, Pablo Hasel, a dagoela da konde, kondena baten con condenaba bertan derecho de han, Gonchebertan e, fakudiar egonda deklaratzen eh bueno, ba, sketch baten gatik, bali, helesan ba, duguna, es gaz españolana ez dago demokraziatik, ez dago Euskaltasunik eta zalantza hori jartzen dauko dago, dago maila gainean eta ez dakit ezote deguen inoiz lortuko demokrazia hori eh? es kantuan Bueno, ahora ere gaurko honetan guretzako albistea hori da, es, eh? Kartxela ekidingo duzuela, bai makoketa baizuk, eta gure Athletic ba, bueno, bai bai zuei eta bai Adiaspenas katasunaren alde, ba, ba, ospatzeko egun bezala ikusten dugu, soriontzeko momentua ere heldu da zuen eginduzuen salaketa lanagaitik ere, eta esa aztea, bueno, mendik aurrera jarraitu berdela lan horrekin eta gure hemen egongo garela, ba, bueno, behar duzuen beardu eta ben beste ere ba sorionak e, izan duzuen gaurko albiste honen gaitik. Bai, bai, Bo, biar bertan gaur da ara onelik batu, biar bertan batuko gara emakuta biok abokatu ekin, jakiteko izun hori ze petan horrein garden eta, bueno, bai, jakingo duzu ze kampaina biara zendugune diluatera zeko ta hori. Baina bide bat ez gaurko gunean, ba, eskerra kemotea gurekin egon diren guztiei, bai zuei, egonzari teela gurekina tope, eta gauzoko jendea, eta bera, gurekin batera gunde zende guztia. Horre, eskerra kemotea. Bueno, ba, benetan gaurko lazaitunekin, eh, gabo, gaboena pasadesa zuen eta laister like, arte. Bai, oin ekaña bat hartuko dut. O, zondo, bat, <laughs> garaia bai. Eskerrik asko. Bai, zuei, gaboen. Gus <laughs> bat. Como duritas, Caucaqo, que ahí. Habita tu su tu naturaleza. Bueno, aunque izan duzu eguneko lehenengo elkarrizketa, ba, eta segituan, ba Joango gara, <coughs> parkatuko dieazu, eh e, Joango gara hitz egiten, ba, ba, eguneko bigarren bigarrenekin. Eh ba, programa ziren komentatu egun bezala, ba kale izango dira. Ba, komentatuko digute asteburu honetan ba eginduten egunaren inguruko ba, kontutxo batzuk. Eta, bueno, ba, baita piska bat ba kokatura bebai, ba, gaur egun bizi duten egoera horrekin, ba desalojuaren mehatxua, hor bueltakada bilen honetan, ba auzoan ba, bebai dagoen giroa, ez? eta, bueno, ba izan bezala hontse segituan deituko diegu, gogoratu garrafikant zutena izadetela, Irola Irratian 107.5ean. contua errial chatea sistemaren dedua quinta susena borrocamezulari betero bekatari disidente tasudari an jetakurra fis de le tale ja la ku kuza del carteco garalla quile a gero ya que racha Daidu zurra den achalo council ke biaren erresuma ba. Etxa jakaras gatasuna amorua kada Errianen ordua Ganorazunchi tu corduuera ikiduten seru falchua Errianen Bai, eta, bueno, ya, badukagu telefonoaren bestaldean gure gaurko bigarren elkarrizketatuak, kaixo gabon. Aixo, ja, gabon. Bai, gabon. Ba, bue, len komentatu dugun bezala, bera errekalde horregokidea da, eta berarekin hitzain godu gu, ba, azte buron tan burututako hauzolanaren inguruan. Baina, balpizkabator, kontestuan jartzeko, E, bueno, eh, o sea, hase ausolanaindu zu asteburuan, euskalerrira behia besa baldu zenuten, zergatik ba, eh, solango deialdi Zabaleta, bapotolo bat. Bueno, eh, kontua da ba, e, azkenaldian egondiala gure ausuan inguruan e, hainbat elementu e, nahigen itsuna salatu, e, alde batetik e, gure egoerabera, o sea, erregalde horbizik proektuarena. E, azken aldean, ba, municipalek eta udal gobernua ondala gure atzertikan, ba, pixat e, gu txintxatu nahian, holan. Eta, bueno, bestalde batetik gane, bai, e, e, gehatzen dian propietarioak, e, propietarioen egoera zabatzeko, ez? Oza, udaletxeak nahi duna da e, bota, hau da, auzua auztu, literalmente, Eta holan, ba, bi alirria izan, ba, osoa botatzeko, eta ez dakitzen aiko duten in, zeurazki etxeak, eta jarraitu espekulatzen gazteizko irigintzarekin. Eta horretik onbukatu denunan oso lana, e, genien bat hori zalatzeko, eta aproetxatzen, e, ba, osoari buelta bat emateko, eta, e, ba, besti, bizi berritzeko ere ez. Bai, eta, bueno, ba, egoera hori izan da ez, ba, esan bezala auso lana burutu egin zenuten, eta, bueno, ba, kontatuko bai guzu pixkatxo bat zelan joan den, eta, bueno, zer izan den be bai, ez, e, jentea gerturatu den, errekale horrera? Bueno, ba, errekale horri bizitik proeketutik, oza, oso posiga os, azte buru ontan gertatu den agarretik, ze, jo, ez espero hai beste gente de eta ba, oso ez antzu izan du e, ba, Larun batian bertan boizian eta holan jundagoinan egun pertsona baino gehiago aulolanean eh ba baita berna e, irekitzen eh ausua marrotzen eh ba chapuzilla kiten oiotegia ezakize, dana holan eta bueno eh Criston Giru eta joe, gu flipatzen jau ginean. Oain niauzua, ba beste, beste roi, ba da, oain dago dana kolore estatuta, eta, joe, sartzen zean ian, ba, ba, ilusioz metetzen zean, eta, da, laletze. Eta, bueno, oza, oso ondo pasatu denun, goizian goiz jeikik ginean, la, larun batean, bueno, ustiralian etorri zian jendiakine bai, denok batera faldu genuen, eta larun batean, ba, behatzitako jauzulana martxan zean, e, danak lan Eta goizo zu laian on da, ba, gero habietan ingenuen trenxa aurreko bat, eh, salatzeko egoera hau koment dutena, eta, eta gero jarraitu genuen beriz au sola eta gero baingenun bazkari bat egun inala badaru eta piku pertsona edo hortikan. Uh -huh. ba, babajan erraldoia, super gustora, oso pozik, eta, eta gero batzualdian jarraitu piia tau lanakin, eta trikipoteo bat ingenuen... E, adurtzatik eta gero alde zarrera, gaztizko alde zarrera. Eta, bueno, ba, oso ondo, jun da, eh, Ez genuen, espero, lako erantzunik, eh, jendea oso ondo portauda, da, eh, oso posi gehiatu da, eh, errekale horrela urbildu dan jendiakin, ez da bakarrikan ausuari koloria eman baizik eta etorridan dan jendia, ba, esperientzia bat ezagutu dula, eta... Ba, kila bain zelan herregale uh -huh. Bai, eta, bueno, komentatu duzu, prentxaurrekoa intzala, baina, bueno, beba iguala ipatzeko bada, esat, ega, ba, pertsona berezi batek irakurri zuela, ez, prentxaua hori. Bai, bueno, herregale eh, hori bizirik proiektua, ez da bakarrikan herregale eh, horren bizian pertsonen proiektua, bainzik, eta eskose zabalagoa da. Ba. Zu komentatzen pertsona hori izan zantan, eh, Eva Barroso, dala... E, Romualdo Barroso miabeatzen egun dairu eta maseian e, martxoan iruan erailako polisiak erailzuan gazte baten arreba eta, bueno, bera errekale horretarra e, txikitatik eta, bueno, e, memoriaan kontualan landu genunetik pasan urtean ba, familia, Barroso familia ekin kristonea erlazioa izan dugu eta o, ba, oso implikazioa handia izan dute proiektu honekiko eta horreak tikera baki denun, eh, proposatu denio nebaria bernaikozun irakurtzia, eta bera banozki, preste jarri eh, zan, irakurtzeko, eta guretzate bai izan zan, ba bueno, eh, ze, ze zango erba, fagore bat, berak irakurtzia. Aipatu duzu, bueno, hausolan azgain, e, beste bueno, jendearen ere esperientzia bat, ez, edo zehozer eraman zuela errekale horretik. Eta horri iguale zuen elguruen bar, barnean ere bazegoen, hausolan e, horretara hurbiltzen zen jendearen, jendearen gana iristea, zuen mesuarekin, zuen proiektuaren ondik norakoekin, eta behar bada jende horrekero haien errietan, auzoetan... Bueno, ba, errekale horren e, gertatzen denaren bosgora gaiu egitea, eta zergaitik ez ez etorkizun baten ere, proiektuak e, kanpoko laguntza behar badu, baldin badu, okay, okay. e, babes hori, bueno, sare hori sortzen, sortzen joatea? Bai, bai, bai, noski baietz, osea, guretzat hori da importanteena. ez bakarrikan e, kapitalismoak e, jartzen dizkigun bizi ere apurtzea, eta zehose berria iraltzaia eraikitzea baizik eta jende, kanpoko jendiak ebai ezagutzea zein gure bizi eredua eta nola gaikean planteatzen. Jende honek, asteburu buru hontan etorrian jende hau, oa injungoa beraien herrietara eta komentauko du, joe, ba, herkade horren egon nintzen, eta hau ingen nun, eta hau lagun funtzioatzen eta hau ingek, eta git, gure bai da transmisio bat, oza, bermatzea transmisio bat, eta gure mezua zabaltzia. Hori da, bai gure proiektuaren faktore oso importante bat. Uhum. Eta baita komentatu zuz, zapatuko zera egitarabuera bueltatu, zelan poteba egintzen duten alde zarrerantza, eta, bueno, hori beba, erakusle zelan errekale hor irira gerturatzen den, eta ze, ze arremandago ez gazteizko iriarekin, eta zelan ikusten dute bai, hai, gazteiztarrek ez eguen proiektua? Bai, hombra, intenzioazan, atea, atea, pixka, atea, errekale horretik, zelo, azte buruz, bertan bertaneon daba, nola baite mesua bai hausuan bertan geratzia bai, baina ateatzeakuan ire e, auzotik mesua zabaltzen jarraitzen ez? eta bueno, gasteiz zenbizidea e, eta bueno, gasteizko gizarteari bai bai, bai elera hastiak gure mesua bai, bai trekitizia batekin baldin bada bai jendial konturako da honbre errekale horrekua batuz eta baina azikoia hitz egiten Eta bueno, ba, hori da, e, bai, mezua zabaltzea ez? Mm -hmm. Hombre, eta baita, ez, gazteizko gaztetsarekin konkretamente, eta bera dan izan da bai, bai gaztetsarekin beharreman nahi konak dauko zuez. Bai, bai, e, oain naidea, ostegunero e, kudeatzen gaztetsia, bueno kudeatzen edo hartzen deguk e, gaztetsia, eta, bueno, aprovechatzen dugu bai e, jaialdiak montatzeko, E, gauzak alternatiboak planteatzeko, eta hortaz aparte e, ba, guretzate bai, dirupizkatatea proieztuaren zat, ze gara, ba, egunero baldinbara sauz lanian, ba, materiala behar da, eta material hori erosteko bai, bada hortikan e, ateatzen dut dirupizkat, eta, bueno, gazteizko bastetxeak gine bai arremana, gau, eta eta oso ondo portaudia, hemen diken E, Aguru bat gazteizko gaztetxeari norbaite gazteiztaren bat maldin bado irola herratia entzuten, ba, <risa> bezarka bat hemen dikant. Eta, bueno, eh, aipatu duzulen, bueno, ba, bai munipen jasarpena, udalaren, ba, ez takitez, hor, postura naiko latzartzenari dela, ezken aldian, eta, bueno, eh, jakin izan genuen joan den osteunean, eh, polizia municipalaren bost patrulia bat bertaratu zirela eta e, identifikazioak egon zirela e, pertsonak lerroan jarri eta bar e, zer estrategiari erantzuten diola uste duzue, hau da, e, badakigu oraindik ba, ez dagoela argi zer gertatuko dena osoarekin, es, esan bezala pesala ba, orraindik, dauden jabeza bueno, a, aspaldiko jabeak botan nahi dituztela osoa bertan bera botatzeko badakigu hautezkunde batzuk e, horre, bueno Bueltaan daudela. Bai, atzean, eta, eta, bueno, a, ez dakizuek suposatzen dugu, buruan, ba, bueltazko emak noizkiozuela gauza guztia goiei, e, aiz, e, diren gauza guztia e, ematen dituzten pauzu guztiai, eta purtsu bat zelan, zelan ikusten duzu ezuek egoera momentu honetan. Bueno, eta, nik nahi hau ja e, iritzi pertsua da, da, e, baina, e, uste ze gaztizko e, aurrera eramaten duen estrategia, da, desgazte estrategia bat, e, behar da, bertako lagunak propietarioak dausenak e, dezgaztatu, koakzionau, edo mehatxatu, edo ezak inoan dezan, e, mehatxua ez da zuzena izan diar, hori ja esalatzekoa izango zen. Ordu nituen duzena da, ba, gu erabili ba, arma dezala. Zaten bai, ezko okupak diazak izan, e, okupakin induktezak izan, nahi zaguezurra izan, beti zaguezurra ala. Baina, bueno, e, balakiu, e, bertan errekalde horreko bizilagunek ez dut elazin izten olako tontakeriak, ze gurekin kristonea erroazioa dute, hor duen ez gara udalitxaren estrategia horren dur. Baina, bueno, baki gu bu, udalitxea ze jokatzen nahi dan, eta eta, e, eta, e, eta gau beldurri eta horrea jarra dituko, gure proiektua indarra hartzen dizkua nini, guela <laughs> indarra hartzen nahi da, eta horrian e, jartia, berbaldin badute. Eta... <laughs> <gülüyor> Agarra bali bauten potrua jartzeko gura horrian. Eta, <gülüyor> bueno, ontskesto nindarrakin eta iluzioakin eta, ozakit, larun bate ondako, bueno, azte buru ontako, e, ausolana hori erakutu. Etorri da jendia, eta izan da, gehien bat indarri erakustat bat udaletxearekiko. <gülüyor> Baina, eta horretaz or, aparte, eta, bueno, ya, justamente, ba, etorri den jendea aipatu dozula, mo, gertu datu da, jendea aipatu dozula, Ba, bebai, mo, lehen komentatuogu, jende horrek bere herrira voltatzeakoan, zela nera man goduen, ez, erreka lehor bat, ara, Hai. baina, bebai, imaginatzen dut zeuek, que azte pasata, bebai, ariz ariela oin, ez, ausnartzen, eta pentsatzen, bebai, jasodo zuen, ba, guzti horretas bebai, ez? Bai, bai, bai, bai. Aparte, justo, etorrian, jendea izan dela pasada bat, ozera, jende jatorra izan den, ba... Gure bai pentsatzen aia, ber, jende berri hori, etorri denazte huruan, ba, abuzkalo, igual, emendikan gutxira, ber, animatzen den bizitzera, ikusita proiektuan olakoadan, ba, baki jende batei herri da bueltatzen dana, krestan iluzioakin eta, oza, ez zula, espero, lako proiektu bat ikustia, eta posizitian ez, ba, abuzkalo, igual, etorzea bizitzera, eh? espero dugu baiet. Bueno, eta entzuten ari diren entzatolan azkenengo... Ba, ez dakit aurrera, pemate dozein txukizango dira errekale horren urrengo pausua, gorein esan duzue hauzolan e, herraldo jau, ez? Bueno, ba, Dain. alde batetik indar berritzeko, esan duzuna, ez? Es, auzoari kolorea mateko lan egiteko, jendeak e, proiektu ezagutzeko eta zein norabietan, norabietan zoazte, zein den e, zuen urrengo pausua, do zertan zabiltzete orain? Ba, ez ari den moduan, noain kriston iluzioak inderrekin gauzen ez, ba, ari bidez, azte honetan, hauzoarekin e, ez da amaitu urtarrila, Azte honetan ebai, e, badakau editarau naiko polit bat, e, ba, biharra didez hitzaldi e, bat Nafarroan inguruan, dakau azte hartero bezala pelikula jarriko dugu, e, uste dela gartxot, e, biharkua. Eta, bueno, oza, jarraitu gure lanian, eta uste gunean ebai dakau jai aldiak, azte txian, e, izango dugu zanpantlarrak, izango ditu ebai, Aztian ziar Euskaldantza eta Ierra Eritara unaiko paru gala kau Eta bueno, entzuten nahi da jende guzti antzate bai Animatu, norraide bilbotik edo entzulen bat hortik amdabillenako gauta Animatzen maldin badaga errekade horrela azte honetan Ba ongiet bai izango Gure partetik eta, eta hori, ba ezkertu gala Bueno, ba, ilusio hori ere, guk jaso dugu eta hemendik ere, ba besarkada hori bueltan, eh animo asko hemendik aurrerako bide horretan eta espero dugu ba noizean bain ere errekale horreko laguneekin hitz egiten jarraitza hemendik irola erratitik eta benetan ba zuen proiektuaren gaitik. Eskerrik asko. espero hitz egiten baldin badu beintzan gausa horrak izatita. <risa> <risa> Beti gausa horrentzako bai bai. <risa> bueno, gabón. Bai, gabón taskerrik bueno, asko. Ba. Bye bye. Bai, Agur. <risa> Daidu zurra denachalo cause el quería rene sumua Errianen ezakaras gatas una den ordua ganoras unchituko dugo eraikiduten seru falchua Errianen amor Bueno, eta hemen izan dugu ba, gaurkoan gurekin kanta hau, urtzi eta gogoratuz, eta noskin nola ez ba, eirolako mikroa huetatik, ondaz haspi puntu hostetik, gure besarkaderik beroena, eta da zilear diegu. Ja, grebalariai urtzi eta teieri, ba, besarkadabate eta goizikusteko ekin. Bai, egun gutxiago falta da. Animoak ebendik. Bai. Eta, bueno, ba, agur berezi honekin hasi behar dugu behar jendako tartea. Eta, ba, lehenengo eta ben, komentatuko izuegu, datorren eguaztenean, hogeita batean, ratzaldeko saspiretan Bilbokoko etxean, mozal legea, protestaren kriminalizazioa, desobedientzia egungo egoeran, izen burupeko bat, E, Euskara esbota dudan arren izenburua itzaldia gaztelera ez da. Eta, bueno, inakikarrota e, patxi dela fuente apokatuek ba, kontatuko izkigute ba, lege honen ingurukoak. Eta bere atzean dagoen irakurketa sakonagoa baita egin ere. Parkatu noiz eta non? Eta batean, egoaztenean, esan dute hasi hasiera bai, da. bai, bai, bai, Ez behin entzun da zeri buruz den, ostras, orain... Ogeta batean, egu astenean arratzaldeko saspiretan, ekotxean. Vale. Eta urrengo, urrengo agenda puntua, frakina eta antikonsumismoa dantzeko, ba, datorren astean aukera izango da, barakaldoko gaztea zanbladak eta eguzki kantolatutako jardunaldian. Eta sanbizenteko jaiak lehenengo aste ondoren aurrera jarretzen dute, eta astean ze izango dira... Ego bertan eh, eskinitako aukerak, Parakaldoko gazte esanbladak eta guzkitalde ekologistak eskaintza zabada eskainiko dute datozen egunetarako. Lehenengo itxordua, osteguneran izango dugu, frakinari buruzko itxaldiarekin, bertan frakinaren egoera bizkaian zein munduan aztertzeko aukera egongo da, saspiterritatik aurrera, makalabi, gaztetxean. Arun batean, bigarren eskuko eta truke asoka izango dugu, bertan gauza aldatzeko paritzeko, saltzeko eta bigarren eskuz erosteko aukera izango dugu. Parte hartzeko, amazortzi urtetik gorako adina izan behar dugu eta gauza kegoera erabelgarri batean egon behar dira. Asoka, marretatik, irura karte izango da, samizenteko eliza plazan. Ez daki guze batik urte izan behar diren, baina horrela adierazten dute. Eta bueno, agenda edo ez dakigu osondo non kuadratu baina bai ba comentatu nahi dizugu, bueno, ba para ba, dirudi badagoela agenda en kuadratzeko zerbait. Ah, ez, si más, e, o sea, aski bukaeran izan esateko aukera neukan baina orain e, etorri zaigogora lehen aipatu egin dugula ere bai, baina zapatu honetan arratzaldeko 6etan dagoela Santutxu, Carmelo kalean ba okupatu berri den ba lokal horren ingurukoa. Non, eta noiz? Haru batean, arratxaliko zeita. Sí, eta... Carmelo Kalean, ez da? Osando. Bueno, eta horrela jarraitzen dugu, kasonetan, entzuten izan garen e, musika honekin, ba, proiektu berri bat dela, errima, eraldaketarako kompromisoa, ba, berri orkestua ditute, suaia eta laienek, eta ba, oartxo bat didari dugute. Ezan bueno, dugun bezala, ostegunan orkestu zuten, e, ba, ba, deustuko subian, e, bueno, Ba, haientzako bereziaazen eh, langile borrokaren eh, leku esan izan baitzen. Eta haiek eh, botatako perentsa horreirako kurriko dizugu momentu baten eta agurtzeko momentu da. Zuaia eta Langileen borrokaren leku esanguratzua izan den deustuko zubiaren parean, beraien diska aurkezpena orkezpena egitea dute. Ontziolen garaian, zubi hau, hainbat mobilizazio eta borroken agertokia izan zen, eta eraldaketarako beharrean kutsu hau gaur aurkezten duten errima taupaka diskaren mezuaren oinarria duzuet. Beste proiektuetan buru belarri haritu ostean gorka zuaia, askapenzaun sistema, esnebeltza, kodigonorte, eta endikalaenek, eondogaita bat krio eta bunpada zont, beraien ideiak, gurak, beldurrak eta indarrak batu dituzte eman komunian eraiki duten proiektu honetan. Baituta bizi den herrian, langileen duintasunan espresatzen den egunotan, neoliberalismoak nahi duen erara jokatzen duen egizartean, kulturak orokorrean eta bezlariek eta are aregeiago eraldaketarekiko konpromisoa agertu behar dute. Taupaka, copyleft elkartearen bidez argitaratutako seia besti sosatutako hau, rap eta rege musikaz kutsetuta dago, baina bada beste estiloetarako lekua, draman baz, kitarra rockeroak eta bestain batkenu. Muzikaiko ekoizpenaren pizugeiena askapensaun sistemak eraman du, baina badira ere jaua justizia poetikoa. Eta David Nanklar esen raioz programazioak eta inigo gamiz bizimoduak eta doktrinaktuak abestietan. Eta David Nanklar grebalariak asken gitarrak. Nasketa eta masterizazioa Ibon Larruzeak burutu du euridia estudioan. Eta gaurtik aurrera... E haien Atari ando anik deskargatzeko, kera izango duzu, 11 herri, 11 borroka, 11 soinu. Badakizu eta opaka.comen badaudela deskargatzeko aukera eta bueno, beti bezala, paipatzen dugu ba sortzaileen elkarte honek, e, ba lizentziarik, lizentzia asken aldekoa puste egiten duela, eh, musika herrikoiaren aldekoa eta horregaitik ba haien espazioa gure irradian. Hori da, hori zehamar nuen bai, bidelagun ditugula horretikatik. Bueno, eta beti bezala agur esateko momentua iritsi zaigu eta beste aste betez, ba, eskerrik asko gurekin egoteagaitik, eh irratiaren beste aldean eta bueno, datorren aste lenean izango gara. Badakizue, VR bihar replica perne ja musuego, ixo kamarretatik erdiak bitartean eta aste azkenean, goizeko 7etatik 8 eterritara, eh hirubodikoitz.indomina.net/hira webgunean irratzia deskargatzeko aukera. Bai, ez dakit igarri dozuen, baina gaur kare, karek kristongo goa dauka lehiteko eta ez ez broma da, txartu nau eta txartu behiratu nau ya gaur birritan ba sorprendidu egin da zelako ba zelango onmetrai eta programa dugun gaurkoan mas... Informazio asko, elkarrezketa interesgarriak <gay> bai. eta bengos, gainera tenda sartu dugu eta bengos mailan dagoenak jartzen du fundamentu pixka bat programa honetan txori begia da <gay> Bueno, gaurkoan, bai esango dugu, agurtu baino lehen mamu batzuk zaiatu dire la gure estudian sartzen, horregatik hasiera nuke dugu momentu hasta e, e, aquí bat y baina mañana bueno va ez dela inor gure billet horreta, hemen jarraitzen dugu. Bai, eta hoize bera aurrengo asteleenean be bueltan etorriko garela eta ba bera ondo, ibi. Bai, a tornastearte. He gadun Zote, inor gutxik maitatu tako boi lurretan Letra imortera sartu Atera bizerbeza orain Onelako gauat ezkalten ikestite ez Egiten da